На благенькому розгойденому містку через бух Сидора й Елі зустрічали всі живі грудища. Тут таки на хресткому місточку Сидір скинув пілотку, потер на її губи, поклав руку на Елене плече і сказав односельчанам «Це мої очі. Хто їх образить, образить мене». Вона вільна у виборі. Хоче залишитись між нами, і її право. «Захоче повернутись?» Не посміємо провести її недобрим поглядом. Усе. Вона не могла залишити Сидора на руйновищі розтрощеної хати. І перший рік збіг у клопотах. Ставили новий дім, читали репортажі з нюрнбургського процесу. Восени вона почала збиратися в Заксонію, справила собі одяг, зладнала валізу, але не зважувалась сказати про це Сидорові. Вересневої ночі сторожко переступила поріг сидорової кімнати. Підійшла до ліжка. Сидір не спав, навпомицьки вчився в'язати кошики із варболозу. Напевне, Елі підказав їй жіночий інстинкт. На всіх материках, у великих і менших, бо малих не буває народів, у цей одвічний спосіб, утаємничений завісою ночі, жінки намагаються залагодити із чоловіками найскладніші проблеми. Про які вдень і згадати бояться. Правда, вона ще не знала, що жінки, як правило, виходять переможцями з такої ночі, і тому програла. Уранці вона відклала свій від'їзд іще на рік. Вранці вона вийшла до колгоспних корів, хай простить її oh о Майнгод, у ці дні вона навіть обережненько підпускала до себе думку добре, що він не бачить. Можу при ньому не соромитись? Добре, що він не бачить моїх довгих, викривлених зубів. Зараз Елену уяву підпалили ті ошалілі осінні ночі з шепотами, із запахом верболозу, із репінням доспілих яблук на зубах, із приглушеним шумом Богу, із сидоровими словами, які він повторює, як закляття. А війна таки кончилась, Елю. І з несподіваним Ранком щотолив своє бліде обличчя до шибки їхньої хати. І зараз вона відчула. серце її полегшило. Поволеньки встала. Скинула капці обшиті зеленим кролячим хутром. Озула масивні туфлі на грубезні підоші. І відкрила ще одну пляшку жмеренського ситра. Але не випила, Взялась рукою за вушку чемодана, для неї найважливіше відірвати його від землі і вийти за поріг. Але підняти його не змогла. Гумайно, от, як я знасиліла. Піду ще видою корів, а завтра в дорогу. Баба Капшучка не дослухається голосу третьої зозулі на цвинтарі. Дві кують, а має вступити третя. Тише. Така вже тиша, що з гармати, не порушиш. Кричив прокляття своєму ворогові, не почує. Іван Капшук мляво жує гумку і розгадує кросворд у свіжому номері журналу «Україна», який пахне друкарською фарбою. Текст переганяє жувачко на правий рядок зубів. Тепер підемо по горизонталі, Остання літера «З», столиця Франції. Париж. тьху, неправильно по вертикалі. Із самого ранку Івана мучило перечуття, що він забув щось украй важливе. Книга корисних порад домогосподарці знайшлась на задньому сидінні. Але це його не заспокоїло. Спробував в'язати кофту для жінки. Воняйна нитка плуталась під пальцями. Не тому, що якраз переходив до в'язання нагрудних вигінів. Не міг і з собою. Поцупив у конторі свіжий журнал, щоб розгадати кросворд. Але нічого не сходилось. Ні по горизонталі, ні по вертикалі. Може, забув вимкнути газову плиту, коли смаже яєчню із салом на сніданок. З'їсти додому. Ні, плиту загасив, правда, балон не загвинтив. Та ще хатній замок було повернути лише на один олберт. Сняв білисну зі шворкою або щось небо бурмуситься. А так, усе чин-чином. Чого ж гризотта його не полишає? Та ще й підкова забув про нього воплуганився пішки на боряковій плантації, хто значить повернеться до вечора. І Барвінський десь запропастився на своєму мотоциклі, пролетів біля контори, не зупиняючись, крикнув своєму заступникові, «У квартальному звіті помилка, собі вартість гречки на три копійки менша», махнув розсутою ногою, наче підвів риску, і зник у напрямку молдавських сорок, де сьогодні бучне безсарабське базарювання». А заступник Барвінського для Капшука вже не фігура, хоч би й просив підвести, То Іванова добра воля. Ну, щоб він міг іще забути. Поснідав хату замкнув, газ перекрив, шмат зняв із шворки. Підкову бачив, має його вказівку, чекати тут біля контори. Може зайти у шинок пивком потішитись? А як у район доведеться їхати? Підкова загризся із міліцією, зась. Хто ж буде головою після підкови? Зрештою, зрештою, байдуже, кого возити. В правда, діток багацько. Того покатай, того до школи відвези, того зустрінь біля поїзда, того від тарабань у каморгород, до технікуму, того в дитячі ясла. А що зробиш? Треба. Такого, як підкова, вже не буде. Але жити ж треба, Іване. Знову сідати за кермо грозовика стыдно. Це повернутися до того, що його починав. Балечки підуть. Може, він забув, що треба з Круцем поговорити, вивідати, що і як? Василь Круць. До вчора його ще називали лікар. Ой, не треба. Сидів у своєму кабінетику. Вертівся в кріслі, то високо піднімався над столом, то опускався по шию під стіл, підставляв упріле обличчя під струмені прохкого повітря, але перелопачував шпарки вітрогон на підвіконні. Іван скаблучив казівного пальця, обережно підніс його до оббитих чорним дермантимом дверей, акуратненько постука. Ласкаво просим почулося з кабінету. Іван шанобливо переступив поріг, розігнув казівного пальця і відчув, що в нього упріли долоні, але витирати їх об штани не наваживсь. Крут кілька разів обернувся в кріслі, щоб воно піднялось вище вийшов на зустріч підкованому водієві, як на яка Маркіян Тадейович поки що голова, а Іван його возить, при нагоді може замовити добре слово. А як же, в цей вирішальний момент усе важливо. Іноді дрібниці вирішують більше, ніж загодя продумані, виварені найстабільнішими канонами чинники. Он ціле літо він ставив капкани на вепра, щоб схрестити його із сільською льошкою. А сьогодні виявилось, що найпаршивіша Довгорила, як слон-первістка, сама побігла у ліс до дикого кабана, і зникли обоє в непролазній гущавині. Хто значить повернеться, може доведеться пристрелити. «Мо вам, Василю!» Як же старого Круця звали? «Каністрат?» «Ні, Калістрат!» «Калістратовичу треба машину, то я вільний!» «Підкова, знаєте, засинає в машині, а коли йде пішки, не засинає!»